Финала на това издание ще говорим за Радио Пловдив и това, което Радио Пловдив ще направи утре – «Стената на спасението». По този начин, утре Радио Плодиш ще отбележи 80-та годишнина от момента, когато група смели българи, общественици, някои политици, светия синод, различни граждански организации спират депортациите на съгражданите си евреи. С какво е интересна плодиската история и колко важна тя е за общия контекст? Много ми е приятно да кажа добър ден на Пламена Сенов в студиото на Радио Плодиш. Здравей, Ирина. Познаваме Пламен като автор на подкаста «Великите европейци» но и като едно от ключовите имена в Радио Пловдив, също така автор на Дойче Веле, на множество интригуващи текстове. Той е и авторът на стената на спасението. Да, само една малка поправка. Не съм работил за Дойче Веле чели сме текстове а, или бъркам BBC добре биси австралийското радио SBS добре ето виж какви неща <laughs> научаваме от и една добре. малка да. грешка няма страшно в малките грешки въпросът е да не са големи а пламене какво да очакваме утре в ефира на радио Пловдив и точно кога а от 10 часа сутринта както и днес започна твоето предаване от 10 часа сутринта в ефира на радио Пловдив е, ще бъде излъчен една радиодраматизация, така я наричам. Това е един текст, който съм писал преди няколко години по ръчка на еврейската организация в Плодив или на част от нея. И Той включва всъщност един общ поглед към цялата история за спасяването на българските евреи, включително и щекотливия въпрос за българската вина за унези хора от новите земи, които са изпратени 11.300 и колко души бяха, които така или иначе са изпратени в лагерите. Но Пловдив е в това отношение много уникален град, указва, много хора не знаят тези истории. В един момент на 9 март, някъде около 19 часа вечерта Вътрешния министр Петър Габровски се обажда на подпредседателя на Народното събрание Димитър Пешев, който вече междувременно му е оказал натиск. Не само той, е, голяма група е, български политици, интелектуалци и различни хора оказват е, натиск в този ден. В 19 часа той му се обажда и му казва бъде спокоен, решението се отменя, евреите могат да бъдат спокойни. Няма да ги. Това Няма да невладемо. Нищо. Край. Решението е отменено. Така. За това, за отмяната на това решение, е, от София се съобщава по цялата страна, с изключение на Пловдив. Не, не може не да Не знам по каква линия, как точно, каква точно грешка става, в Пловдив тази информация не стига. В Пловдив, където всъщност са а, събрани хората в еврейското училище Те и... още не са събрани. Те са събрани е, същата вечер на 9 срещу 10, даже по-скоро на 10 сутринта към 3, 4, 5. Тоест сутринта. на практика вече има решение да, да не се товарят. Да. А малко Но, цялата страна има решение Пловдив да не се товарят. Започва да ги събира, защото не е стигнал до Пловдив. Никой не знае. Точно така. А, това, е, това е една паралелна реалност, която се създава. Това е един мехур на времето и историята, който се създава. И тук хората в Пловдив живеят в този мехур. И, и всичко за тях е истина. Полицейските бутуши, които тропат да прибират хората, са истина, наистина събират а, стотици, а може би 1500 души в двора на еврейското училище. Влака е подготвен, за да ги тварят акцията на Митрополит Кирил Пловдивски заедно с Обрейко Брейков и другите е, плодивчани, които се противопоставят. Също започва в 5-6 часа сутринта. Когато Кирил казва ще изляза на релсите? Не, това наистина е, е мит. Е, истината е, че Кирил прави нещо невероятно. Един много символичен жест. Е, той отива в еврейското училище и иска да влезе при хората, които са брани там. Не го пуска войника, който е на пост. И тогава патриарха прескача запрята полите на расото и прескача оградата. Сега, като Бъдещия патриарх, патриар, да, митрополит по това време, като е, си представям, че дядо Кирил, нали, казваме, но той е бил е, здрав човек на 42 години. А, и този жест през Качелградата отешава хората. Това е изключително символичен жест на цялото спасение на всички български гради. Невероятна история за Пловдив. Сериозно тя ще бъде разгърната утре в специалното предаване на Радио Пловдив не, в ефир на Радио Пловдив от 10 часа сутринта. Пламена Сенов е и автор. Нека да чуем минутка от звученето на това предаване преди да си разкачим ефирите и... на хоризонти на Радио Пловдив и да си кажем Дочуване. Има ли човек да ти помогне, сила да те спаси? Март, 43 Помня, че майка ми плачеше и шиеше някаква трубичка, в която баща ми трябваше да събере багажа. Спомня си доктор Линка Исаева, а доктор Софи Данон, тогава на 19, разказва. Вечерта ни връчват покана за депортация, а ние с моята приятелка намерихме време сутринта, преди да оправим бухчите, да отидем до другерията да си купим крем, защото в Полша, където отиваме да работим, ще ни сгорят хубавите личица. Представете ли си? Не, не си го представяме. Както и те самите не си го представят. Доколкото става ясно, тогава огромното мнозинство български граждани, включително евреите, нямат представа за лагерите на смъртта. Масово се смятат, че те се изпращат в Польша на работа. И логично, Германия воюва, в тила няма мъже трябват много работници. Нужно е чудовищно въображение само да помислиш, а какво остава да повярваш, че част от видимо липсващите работници всъщност невидимо се трудят в фабриките на смъртта. Минута от радиодокументалния материал стената на спасението, който ще бъде излъчен утре в ефира на радио, пловдив от 10 часа, а по-късно в радиото ще има съвместно с Националната библиотека Иван Вазов в Пловдив в лоето на сградата на радио Пловдив виртуална галерия Еврейски улици. С тази информация ви казвам дочуване от екипа на Хоризонда Обедна.